Шабля і стріла. Роман. Пам'яті моєї матері Оксани Павліни Тушкан та мого дядька, письменника Георгія Павловича Тушкана. Захід – це захід, а схід – це схід. І цим двом близнюкам не зійтись, допоки небо і земля не встануть перед Богом на милість чи гнів, але і сходу нема, і заходу теж, і кордонів, і звичаїв, і слів. Коли двоє сильних віч до віч стають, хоч із різних кінців землі. Кіплінг. Не посварившись, двоє сильних не подужають. Казахське прислів'я. Знайти друга, за якого можна померти легко, а такого, щоб за тебе помер. Важко. Українське прислів'я. «Га-га-га!» засміявся Янус Хан, вишкаривши два ряди білих, але блискучих зубів. «Цей кефир дозволив собі замахнутися на правовірних? Га-га-га! Повісити його завтра уранці! Га-га-га!» Янус Хан плечима. Вдарив нагайкою коня і разом із челяддю поскакав геть, не озираючись. Напевне, знав Янус хан, що охоронці вже схопили дикого раба кефира, кепського майстра дерев'яних різьблень, якого пригрів і смах ага, старий начальник тюрми зіндану і надав. Забагато волі. Раб знахабнів, дозволив собі... Що ж він собі дозволив? Га-га-га! Низький гортаний сміх Янус Хана лунав і далі. Давно вже від'їхав правитель Ташкента зі свитою геть. Та чим далі гостріше і гортаніше лунав той сміх у вухах раба, Начебто обернувся ташкентський емір на самого Шайтана. Чари поймали тіло Росута від того сміху. Мороз йшов по шкірі Данилові, і він уже не темлячи себе, він втратив залишки самовладання, які у нього ще лишались, коли сперіщила його нагайка Янусхана. Бо він осмілився зиркнути так на хана, як колись на... як на самого заклятого ворога свого життя. Бо тепер то було його, Данилове, останнє високе почуття. Та одним помахом руки вказав Аскерам Янус-хан на юнку Зайнеб. І все. Вона вже в еміровім палаці... І вже там буде назавжди. Слани ще однією дружиною у гаремі Старого безжалісного Янус-хана. Можна йому дітей, І з плином часу усе забудеться. Все забудеться. Га-га-га! Ага. Той сміх не припинявся. То була найгірша Мара, глузування над його життям, Над усім, що він спізнав, Що набув і що втратив, Над усім, що любив, то була наруга, і вже жити не хотілося, не відомстивши. Все було байдуже, лише цей жахливий сміх, що линув так невідомо звідки. Шматував його тіло і душу, і він схопився за ножа і кинувся на ніч просто, на той сміх, на біду, на лихо, на свої тридцять років бід і поневірянь, на всі втрати, на ніщо за вкрадену батьківщину, за розтоптані мрії, кинувся на безвість, на смерть. Відчутно похолодало. Заходило вже під ранок. Зорі порічали на небі, і біль, який відчував зараз Данило усередині, побільшувало усвідомлення втрати останнього тепла на світі в ту мить. Коли не сила, стало терпіти, і він зважився на безглуздий, відчайдушний стрибок із ножем проти жахливого владарського шайтанського сміху. Холод! Гострий холод степової ночі під ранок опікав його тіло, забрав останнє тепло. Данило схопив на ноги, з ножем в руках, готовий вже закінчити життя будь-що будь, але враз відчув, як щось... Схопило його залів руку, не даючи йому виконати той свій останній стрибок. Щось схопило його, притягло додолу, і він не стрибнув, а лише підвівся трохи навколішках, скоряючись ті руці, що тримали його, скоряючись, як зв'язкові із життям, але хотів було стратити. «Ти що?»